și în cer și pe pământ, el tata, și sfânt. Preotul Valeriu va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea I-107 din ciclu de lecțiuni ale emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Ioan capitolul 8, din care vom avea pentru început versetul 31. Din versetul acesta am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Acelor gânduri le adăugăm însă pe cele de astăzi, care vor urma în deschiderea lecțiunii, gânduri care nu le-am putut acoperi din motive de timp. Mai înainte de acestea, am să vă citesc o scurtă, foarte scurtă întâmplare, sub Pentru ce știe Dumnezeu? Spune că o văduvă răzvrătită împotriva lui Dumnezeu pentru moartea soțului ei, comandase meșterului să sape pe piatra mormântului un singur cuvânt. Pentru ce? An de zile ea rămăsese nemângăiată și plină de amărăciune, până în ziua când Domnul Iisus a devenit mântuitorul ei. S-a dus atunci din nou la meșterul ceopriitor de piatră și a zis, Completați, vă rog, acest cuvânt pentru ce, gravat pe mormântul soțului meu, adăugând dedesubt cuvântul știe Dumnezeu. Acum ea se supunea voiei sale. Știa că Dumnezeu nu putea să se înșele. A accepta voia lui Dumnezeu, nu pentru că o înțelegem, ci pentru că avem încredere de plină în el. Este aceasta și atitudinea noastră? Care dintre noi nu are necazurile lui? Tensiuni familiare, eșecuri în studii sau cu privire la copii, neînțeles de prieteni, de colaboratori sau de un șef, șomaj, boală, accident, doliu și așa mai departe? Noi ne întrebăm pentru ce ni se întâmplă lucrul acesta? A pune astfel întrebarea înseamnă a o lua de la capătul cel rău. Să căutăm mai degrabă să ascultăm de Dumnezeu. El vrea să ne învețe o lecție. Dumnezeu nu ne căjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe fii oamenilor, scrie la Cartea Plângeri, capitolul 3. Ci el vrea să ne arate că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Să fie oare aceasta o încredere oarbă, cum o numesc unii? Nu cred deloc. Domnul Dumnezeu ne arată mai întâi prețul nespus de mare care îl avem în ochii Lui, că a dat pe Domnul Isus Hristos pe singurul Său Fiu pentru noi, ca să înțelegem ce valoare mare avem noi pentru El. Faptul că nu putem să înțelegem și că este imposibil pentru noi, se arată prin aceea că noi suntem ființe limitate. Garanția că El ne vrea binele se vede în prețul care l-a dat pentru noi. De aceea, privind mereu la Domnul Isus Hristos, prețul cel nespus de mare, care l-a dat pentru noi, să înțelegem că toate împrejurările care vin în viața noastră au aceeași valoare în ochii Lui, la fel ca și Domnul Isus Hristos. Și ca să nu considerați afirmația aceasta prea îndrăzneață, am să vreau să vă citesc versetul 32 din roman de la capitolul 8, care glăsuiește în felul următor. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? De aici învățăm ca să luăm din mâna lui Dumnezeu cu aceeași mulțumire și recunoștință toate lucrurile de pe pământ, din viața noastră care le îngăduie peste noi, cum am luat și pe Domnul Isus Hristos, că așa ne spune aici, împreună cu El toate lucrurile. Doamne Tată cereste te rugăm să cuvinte și mesajul care ne stă înainte, îndretându-ne mai mult privirea către dragostea ta mare arătată în Domnul Isus și făcându-ne să înțelegem că tot ceea ce îngăduie să vină peste noi este spre binele și fericirea noastră veșnică. Amin. Când zile ușoare Când e greu să ne rugăm Ca în zilele cu soare Rugăciunea oamn și când Poate aduce rezolvare Când la cârma viație Când la cârma viație Zi de zi mai sus Când ne am de Poptim din pe cale, că-și latim și ne latim. Ne-i să ridicăm altară, le mereu, zi pe noastră cale. Capitanul unei vapor, era un credincios, fusese trimis într-o expediție mare și a luat soția și doi copii și au plecat. Pe mare s-a strânit un vânt puternic, vaporul amenința să se scufunde, soția lui înspăimântată și fetițele au venit s-au aruncat de gâtul lui și plângeau. Capitanul în momentul acela și-a scos sabia din teacă și-a apropiat vârful sabiei de pieptul soției, care pentru un moment s-a uitat îngrozită la el, după aceea s-a început să râdă și el a întrebat-o foarte serios. Nu te temi? Și a spus: Cum să mă tem când știu cât de mult mă iubești? Este ceva imposibil ca tu să faci așa ceva. Nu mă tem eu de asta. Și a pus abia în că și a întrebat-o: Atunci, de ce te temi tu, că cel care ne iubește atât de mult ne-ar putea face un rău acum? El are putere să liniștească și marea, el este la cârma vieții noastre. De ce te temi? Soția rușinată s-a întors apoi liniștită cu fetițele în cabină. Dacă la cârma vieții noastre, este Domnul Iisus Hristos. Dacă noi ne ținem de El și ascultăm de comenziile Lui, vom sta liniștiți și vom arăta această liniște și încredere în El, în ciuda tuturor a pe marea vieții în care suntem, liniște care va atrage pe mulți la Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 31 al Evangheliei după Ioan, din care am avut o serie de gânduri cărora le adăugăm și pe cele care urmează, cu voia ajutorului Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră. Versetul sună în felul următor și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Domnul Isus deci stătea de vorba acum cu iudeii care crezuseră în cuvântul lui. El spune aici, dacă rămâneți în cuvântul meu. Pentru noi cei de astăzi, cuvântul Domnului Isus este cuvântul scris, Sfânta Scriptură. Acest cuvânt este autoritatea supremă de care trebuie să ascultăm. Niciun pas nu trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu fără mărturia sigură a cuvântului scris. Cel care are în sine cuvântul pe Dumnezeul cel atotputernic, zice Clement Alexandrinu, un învățător creștin din secolul III, nu are nevoie de nimic și niciodată nu se găsește în lipsă. Cuvântul este o avuție necesară și tot ce este în el este izvorul oricărei propășiri. Biblia este codul adevărat al sfințeniei și prin urmare al adevărului, zice un scriitor italian, Silvio Pelico. Și alți scriitori și înțelepții ai lumii au vorbit frumos despre cuvântul lui Dumnezeu. Iată, spre exemplu, Goethe, un mare poet german. Sunt încredințat că Biblia este cu atât mai frumoasă cu cât o înțelegem mai bine. Filozoful Kant a spus... Dacă Evanghelia n-ar fi lăsat să țâșnească de pe paginile ei, învățăturile sfințeniei, care să alcătuiască temelia neclintită a vieții omenirii întregi, apoi filozofia nu le-ar fi elaborat nici până azi în curăția lor divină. Dacă rămâneți în cuvântul meu, spune Domnul Isus, sunteți în adevăr ucenicii mei. Rămânerea în cuvântul scris al Domnului Isus este condiția principală a ucenicului său, și a oricărui creștin adevărat. De ce adeseori nu înaintăm pe calea credinței? De ce își pierde câte un credincios, câte o adunare creștină chiar priceperea pentru cuvântul Bibliei și nu se mai sinchisește de Dumnezeu și de veșnicie? Vina stă în faptul asupra căruia ne atrage atenția aici, Domnul Isus. N-au rămas în el. Mare lucru este să rămână cineva în cuvântul său. Înainte de plecarea Lui de pe pământ, Domnul Isus a stăruit din nou asupra acestui lucru. Mulți din cei care s-au arătat un timp plini de râvne pentru Domnul Isus și cuvântul Lui au ajuns mai târziu cu totul nepăsători, ba chiar împotrivitori față de credincioși. De ce? Un singur răspuns. N-au rămas în cuvântul Domnului Isus. Adevărații ucenici ai Domnului Isus rămân totdeauna în cuvântul Lui ei nu se pot lipsi pentru nimic în lume de cuvântul scris de Sfânta Scriptură. Prin acest cuvânt rămân ei legați de Domnul lor. A rămâne în Hristos este un lucru de mare preț, este un har deosebit de mare. A fi creștin doar cu numere este o mare amăgire de care toți trebuie să fugă. A fi om în Hristos, cum este mlădița în tulpină, este un lucru rar, dar foarte plăcut Domnului. Ca să rămână cineva în Hristos în cuvântul Lui, Trebuie să fi venit întâi la El. Dragul meu, ai venit la Domnul Isus? L-ai primit ca mântuitor al tău? Dacă răspunzi da, atunci lasă-te păstrat și crescut de harul lui, amin. După ce, deci, le spune Domnul Isus, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei, în versetul 32 adaugă, Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Omul are numai atâta libertate cât își ia, cât se deschide pentru adevăr ca adevărul să intre în el și să-l stăpânească. Da, numai cei care s-au predat adevărului ca să-i stăpânească în întregime sunt cu adevărat liberi și puternici, chiar dacă trupul lor este întemnițat și bolnav. lasă liniștit pe oameni să-ți ia tot în afară de libertate. Adevărul te face liber. Poți să-ți ia oamenii tot ori și ce ai. Dar libertatea să nu le lași Adevărul te face liber, frumos și puternic Adevărul îți dă chipul lui Dumnezeu și te face fericit Pentru că Dumnezeu este adevărul În afara adevărului este întuneric, tulburare, mizerie și moarte Fără adevăr, omul este un rob neputincios, nefericit și tecăloșit, Târât încoace și încolo de împrejurări, de oameni și de poftele lui Adevărul te face liber în primul rând de eul tău, dar niciodată nu te face liber față de adevăr. Sfântul Ioan Gură de Aur zice Prefer să mănânc pâine goală în libertate decât mii de felul de mâncări în sclavie. Acela este cu adevărat liber, care trăiește pentru Hristos, pentru adevărul lui. El se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuși nu va voi să-și facă vreun rău, atunci altul niciodată nu va fi în stare să-i facă acest lucru. Cu cât pătrunzi mai în adâncul adevărului, cu atât devii mai liber și orizontul ți se lărgește. Cu cât orizontul este mai îngust, cu atât neliniștea este mai mare. Cu cât orizontul e mai larg, cu atât neliniștea este mai mică. Orizontul cel mai larg este liniștea dumnezeiască. Cu cât orizontul este mai îngust, cu atât prețuirea de sine este mai mare. Cu cât orizontul e mai larg, cu atât prețuirea de sine este mai mică. Orizontul cel mai larg este neprețuirea, adică lepădarea totală, neprețuirea de sine. Un proverb indian spune, Când omul privește în jos, se admiră zicând, ce înalt sunt. Când privește în sus, însă, vede cât este de mic. Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi. Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu îl au numai cei care rămân în el. Ai marea atâta timp cât rămâi în ea, după ce ai ieșit afară din ea, nu mai este a ta. Numai apa pe care o bei este a ta. Numai pâinea care o mănânci te satură. Numai Cuvântul lui Dumnezeu care îl primești în trăirea ta te face unic al lui Isus și numai ucenicul cunoaște adevărul care îl face slobod. După slobozenia pe care o ai față de pământ, față de Duhul Lumii, față de oameni, față de învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu, după slobozenia care o ai față de toate acestea, dovedești că ai adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul te va face slobod. Dumnezeu este adevărul. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este adevărul. Duhul Sfânt este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Dumnezeu, Domnul Isus, Duhul Sfânt și cuvântul formează o unitate fericită și veșnică. Pentru noi, oamenii, primirea prin credința cuvântului scris al lui Dumnezeu înseamnă primirea lui Dumnezeu și a Fiului Său, Isus Hristos, înseamnă primirea adevărului absolut care mântuiește, Sfințește și fericește. Cine crede și se încrede în cuvântul scris al lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, devine liber de eul lui, de păcat și de rătăcire. A crede cuvântul Domnului Isus înseamnă a-l crede pe el, pentru că el și cuvântul lui sunt una. Sfântul Macarie cel Mare spune așa, Nimeni nu poate cunoaște adevărul fără adevăr adică Isus Hristos, și nimeni nu poate fi mântuit fără El. Tot acest om al lui Dumnezeu spune, adevărul împinge pe om să caute adevărul. Nu sunt oare de scripturi mântuirea noastră? Spune uh, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Păstrează așadar acest depozit nezdruncinat și nimeni să nu te clintească. Cuvântul scris al lui Dumnezeu, fiind adevărul, este mai presus de oameni. De aceea nu se teme de ei, ci trece liniștit ca lumina soarelui, nempiedicată de granițele statornicite pe pământ, fie naționale, fie confesionale. Cine se face una cu cuvântul lui Dumnezeu, devine adevăr întrupat și nu mai poate fi îngrădit de nimic din lumea de jos. El poate rosti cuvintele unui poet care zice, că mele sunt tăiate în bucăți de sabie adevărului. Datoria mea e plătită de marele răscumpărător, ușa mea s-a deschis dintr-o dată, merg pretutindeni. Cei cu cătușe pe mâini și cu lanțuri la picioare se ghemuiesc în ungerul lor și țes covoarele ceasurilor palide. Șezând în țărână, mă cheamă înapoi. Domnul Iisus deci ne spune, adevărul vă va face slobozi. Adevărul cel mai amar este mai bun decât cea mai plăcută rătăcire. Vrei să cunoști adevărul? Vrei să cunoști pe Domnul Isus Hristos? Vrei să cunoști puterea Lui? Puterea Lui de izbăvire din orice păcat sau patimă sau rătăcire sau tulburare? Vrei să cunoști izbăvirea Lui din orice teamă de oameni? Dorești tu sincer să părăsești toate acestea? Dorești tu sincer ca Domnul Isus să-ți dea lumina vieții? atunci asculte cuvântul lui. Vei ajunge foarte curând să cunoști tot adevărul. Că adică ești un mare păcătos, dar ești iertat prin credința în Domnul Isus; Că ai mulți dușmani, dar prin Domnul Isus sunt înfrânți. Că în tine, în firea ta, zace izvorul cel mai mare și mai urâte păcate, dar că la crucea Domnului Isus găsești-o de plină izbăvire. Că lumea aceasta trecătoare e pierdută, dar că tu care faci voia Lui... Rămâi în veac. Nu fugi de adevăr, dragul meu, pentru că numai adevărul îți vrea binele adevărat pentru vremea de acum și pentru cea din veșnicie. Nu te teme să te predai Domnului Isus, să te încrezi de plin în El, pentru că nimeni de pe pământ nu-i mai puternic ca El. Nu te teme să implinești împlinești cuvântul lui scris, căci acesta este adevărul care te mântuiește și te fericește. În versetul 33... Iudeii care l-ascultau pe Domnul Isus, când au auzit pe Domnul Isus că vorbește despre adevărata slobozenie, s-au zburlit la el și ascultați ce spun ei în versetul 33. Ei au răspuns, Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robinul meu nu Cum zici tu, Vespi, slobozi? Iubiților, cu nimic nu înșeală diavolul mai mult și mai sigur pe om, când este vorba de întoarcerea lui la Dumnezeu și de primirea adevăratului cuvânt, decât cu refugierea la strămoșii lui firești, la credința în care s-a născut trupește și la cultul religios de care aparține. Așa făceau iudeii religioși de odinioară când Domnul Isus le vorbea limpede și hotărât despre adevărul lui Dumnezeu și despre primirea din partea lui Dumnezeu. Nici o robie nu-i mai mare decât aceea când robul se crede liber, fără să fie. Nici o minciună nu este mai înșelătoare și mai primejdioasă decât aceea care vine amestecată și cu ceva adevăr. Niciun drac nu face mai multe pagubă în lucrarea lui Dumnezeu decât acela care vine îmbrăcat în haine de lumină. Cine are Duhul lui Dumnezeu? Și cine vrea cu tot din adinsul adevărul și voia lui Dumnezeu în viața sa, nu va fi înșelat de nimeni și va recunoaște ușor orice duh necurat în orice haine s-ar îmbrăca. Iudeii de odinioară se lăudau că sunt sămânța lui Avram și că n-au fost niciodată robinul mânui. Deci ei nu aveau nevoie de izbăvire. Vai, ce poate să facă ura religioasă din bietul om? nu mai este în stare să -și judece și să înțeleagă nici cele mai zguduitoare realități. În clipa când răspundeau Domnului Isus și se lăudau cu starea lor bună de libertate și progres, acești udei erau robi oamenilor, robi romanilor și încă de multă vreme. Mai erau apoi și robi păcatului și ai morții. În trecut fuseseră robi în Asiria și în Babilon, dar împotrivirea lor, Arăta asprimea robiei sub care se găseau. Robi, robi în momentul acesta, robi oamenilor, robi păcatului și totul să spună că nici n-au fost niciodată robi nimănui. Vedeți, când omul nu vrea binele, nici Dumnezeu nu îl poate da. Nu ceea ce spui cu gura, ci ceea ce arăți cu viața, aceea ești. Cine spune că este creștin, dar nu trăiește ca și Hristos, acela este un mincinos. Este ca evreii aceștia care erau robi și oamenilor, robi și păcatului, că ei urau de moarte pe Domnul Iisus și, cum vom vedea în curând, au pus mâna pe pietre ca să-L omoare și totul spuneau că ei nu sunt robi. Iubiților, să rugăm pe Domnul Iisus să ne scape de părerile bune despre noi și despre strămoșii noștri firești, ca să ne poată dea adevărul Său Mântuitor și să-L vedem în realitate așa cum suntem. În versetul 34... Iată ce le spune Domnul Isus cu privire la afirmația lor. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Păcatul este fără de lege. Orice faptă săvârșită în afara legii, în afara cuvântului și rânduierii lui Dumnezeu, este păcat. Orice neascultare de Dumnezeu și de cuvântul lui scris, este păcat. Orice ieșire din felul de a fi al lui Dumnezeu, și orice interpretare forțată a cuvântului său scris, este păcat. Orice abuz, și orice abatere de la viața naturală pe care a dat-o Dumnezeu omului, orice călcare a legilor vieții, este păcat. Orice trăire egoistă, fie ca individ, fie ca familie, fie ca grup religios, care nu se încadrează în unitatea lui Dumnezeu, trupului Hristos, este păcat, mare păcat. Sunt păcate fizice, trupești, și păcate spirituale, sufletești. Oricine trăiește în păcat este robul păcatului și orice păcat săvârșit de om este o lovitură dată lui Dumnezeu, este un cui înfipt în palmele Domnului Isus. Este o împunsătură de suriță în coasta Mântuitorului. Păcatul este singurul lucru din univers despre care e drept să se spună cu cât cineva îl practică mai mult, cu atât mai puțin îi pricepe natura. Acest lucru se poate spune și despre păcatele spirituale și despre păcatele trupești și despre păcatul Duhului de partidă. Ca orice rob, Robul păcatului nu poate să facă ce vrea, ci face numai ceea ce îi poruncește stăpânul său, păcatul. Un întemnițat, oricâte planuri și-ar face, nu le poate împlini pentru că zidurile temniței nu îi îngăduie. Întemnițatul nu este întrebat dacă vrea sau nu vrea ceva, ci face numai ceea ce stăpânul temniței îi poruncește. Orice păcat este purtător de moarte, fie mic, fie mare. Păcatele mici sunt ca puii de viperă, iar păcatele mari sunt ca viperele mame. Veninul este același. Cineva poate să se nece în râu sau în mare, purtând un sac plin cu boabe mici de nisip sau purtând o piatră mare. Orică sunt boabe mici, ori o piatră mare, el se înneacă. Păcatul este unealta mult iubită și nedespărțită cu care lucrează diavolul ca să strice lucrările lui Dumnezeu. Cine poate scăpa pe om? Cine îl poate scăpa pe om din robia păcatului? Un singur răspuns. Domnul Isus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pentru izbăvirea tuturor păcătoșilor. Cine vine la el cu credință și pocăință, primește iertarea păcatelor și izbăvirea din tehnița păcatului. Păcatul nu se istorisește, nu se discută, ci se mărturisește. Mărturisirea înseamnă ruperea unei părți din tine, din viața ta, o amputare a ființei noastre spre însănătoșirea de care avem nevoie. Este pedepsirea noastră voită, ruinarea euului a omului vechi spre a zidi în noi voia lui Dumnezeu. Dumnezeu și păcatul stau pe două planuri opuse. Nimeni nu poate întoarce fața către Dumnezeu, către felul lui de a fi, până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului, și a păcatului spiritual, care este Duhul de Partidă. Nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu până ce mai întâi nu urăște păcatul. Adevărat spune Sfântul Ioan al Crucii. Puțină însemnătate are faptul că o pasăre este legată cu o legătură tare sau slabă. Chiar dacă legătura este slabă, pasărea va rămâne prizonieră, fără putere să zboare. Așa este și cu sufletul care se lasă prins chiar de un lucru nensemnat. Domnul Iisus spune limpede și puternic, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Iudeii de odinioară, orbiți de păcatul lor spiritual, care este religiozitatea lor, duhul partidei lor religioase, nu vedeau cât de robi erau. De aceea nu voiau să primească pe Domnul Iisus ca pe Mesia trimis de Dumnezeu. Când nu-ți recunoști păcatul, cine te mai poate izbăvi? Când nu vrei să-ți recunoști boala trupească și nu vrei să mergi la doctor, cine te mai poate vindeca? Numai acela care își vede starea de păcat și primește adevărul adus de Domnul Isus, este izbăvit din robia păcatului și se bucură de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. În versetul 35 Domnul Isus spune, Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Omul a ajuns în starea de rob al păcatului, al întunericului, al rătăcerii și al morții prin neascultarea de Dumnezeu și este izbăvit de această stare prin ascultarea de Dumnezeu de cuvântul lui. De aceea la Ioan 5,25 spune Domnul Isus: adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a fi venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Deci, numai cei care ascultă de el. Când nu vrem să ascultăm de cuvântul scris al lui Dumnezeu și ne împotrivim voiei lui, starea noastră este aceea de rob. Și robul nu știe, nu moștenește tainele împărăției adevărului, nu se poate bucura de libertățile și harurile fiului. Zice Domnul Dumnezeu prin glasul prorocului său, Dacă domnitorul dă unuia din fi să-i un dar lua din moștenirea sa,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 Acest este un text din cartea Ezechiel 46, versetele 16 și 17. ascultători să facă Domnul Dumnezeu ca toți care ascultăm cuvintele acestea care ni se spun din partea al Scripturii, să devenim fii ai Lui, care moștenim toată împărăția minunată pregătită pentru noi în Domnul Isus Hristos. Cu aceste cuvinte și în den minunat de a deveni toți fii ai Tatălui Ceres prin Domnul Isus, vă aducem la cunoștință încheierea programului I107, care vă vine cu multă dragoste și dăruire de inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți, așa cum ne-a pregătit-o El în scumpul nostru Mântuitor Domnul Isus, de acum și până în veci, în vecii vecilor. Amin.